Guretako gureko Bizkinportantea zen jauzto emaititza eta DEIA hoi jadokitzea. Bizarte kide gisa baita ere artistaen gisa bilaka kolektiboarekin zain jogirekin edo mari lurekin eta bertze musikariekin hala gureko gure emanerekin gure voilà, uh, markatzea hori eta mezu hori zabaltzea. Ba, mezu hau, deia, pasatu zinuten, eh? artista Artizaben kantua eginez, e, e, lotuz aska eta olako artistekin ere? Bai, hori da, ba, askarekin egine izan den lana, ba, noski importantea zen, bai guretako bai, eta beraen ere, zen berak militante gisa Frantzia mailan eta mundu mailan, ala, biziki militantea zen, eta berak deskubritu du Piskat Euskarri egoera, bakegilegi sham be voilà avait pas quoi importante à senere uh, berea izaitza eta eta zabaltzea